Det här är Stockholm När Radio och du José, du jobbar med ett program som heter Låt oss prata tango. Ja, det stämmer. Och ja, det handlar ju naturligtvis om tango då. Om kompositörer, om musiker, om sångare, tango-historia, tango från Uruguay, Argentina, argentinsk juplatensisk tango, ja. Och vad är det för förening som står bakom? Ja, det är svensk juplatensiska tangoföreningen Milongita. Och förutom era radioprogram, vad gör ni mer? Ja, vi organiserar olika sorters evenemang där tango står centrum, vi har studiecirklar i tango som förs via nätet. Vi organiserar milongor, alltså dansstillställningar där vi som gillar tango dansar tango. Vi har föredrag på olika bibliotek olika skolor eh, om tango, tango historia, om tango som sådan.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 643, 25, 60, 143, 0, 2, Och så kan ni stödja oss också på 634252 Plus. Vi lyssnar alltså då till Gällarhornet Sverige vakna. Fri och helt oberoende nationaldemokratisk kulturförening. Och vi är ju sent här då sedan 1988 sommaren 2013 blir det 25 år. Och ansvarig utgivare är Gunnar Andersson. Det kanske jag glömde säga. Men det här är det andra programmet då för Gunnar på 60 minuter. För november 2012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 att älska vårt Sverige Det är inget uppemarskt för för vi är trogna patrioter Det är vi stolta för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 som är från 90-10-28 och det är nummer 2A som vi kan lösna på och Studio 36 det var alltså i min lägenhet då i Midsommarkransen och eh, jag tror att jag gick in i en telefon också men, alltså högtalartelefon annars så la man ju då mikrofonen på högtalaren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 Paus. orsak va? Jag menar det finns väl ingen unge som växer upp på dagis, fritids, förskola, vanlig skola och alltihopa som medvetet sätter sig ner och planerar att jaha, när jag blir 25 år då ska jag vara en tung brottsling Nej, nej, nej. Då. Men där, där ska man ju då alltså sätta in insatserna redan när det börjar gå snett va? och inte, jag menar, dalta och dalta och dalta till folk vid arton och blir myndig va? Jo men du, de flesta människorna ute i samhället som jag läste upp här både från förtroenderådet och det här jag läste i, i presentationen av detta nummer va? så är de här människorna som inlåsta många, många gånger väl medvetna om vilket många människor ute i det så kallade fängelsartade samhället som Folk K talar om, Michelle Folk K, som dog för några år sedan mm. De är väldigt, väldigt medvetna om att de råkar knappast ut för något dalt. Däremot så där, tror ju människor i samhället att det daltas in i med dem på fängelserna. Jag har ju hört ur sådana här människor som säger till exempel det att ja, när de, när de är inne på kåken, ja, då har de swimmingpuss. Kan ja. du nämna ett enda fängelse i Sverige som har en swimmingpuss? Nej, ja, det, det har jag faktiskt inte hört nu att det finns några Swimmingpuss men... Däremot så faktiskt <går> har jag hört talas om att de åkte iväg ifrån någon anställd Men då skulle de åka till en simning på en sån här bassäng. Ja, men du vet, då åker man ofta sitt bad. Ja, ja. till ett vanligt badhus Jaja, men det var ju då en sån här bassäng mm. ja, Men då är det öppna avdelningar och då är det inga avdelningar och Jag kan inte tänka mig ens att de har det på direktörskåken, de brukar kalla det Nackahemmet Ja, där inte ja där, där, jag tror inte de har någon swimmingpool ens där då. Nej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 Av egen kraft då. Så var det ju faktiskt så. Jag kände ju många som satt på paragrafer på den tiden. De la och att knarka va. Tunga drogmissbrukare som la och att och, och, och När det då gick så bra va alltihopa. Då stoppade alltså kriminalstyret det här. Och det var alltså deras affackgrupp va. Och så satte man då ut killarna på alla möjliga kokar. Sprängde alltså den här sammanhållningen då va. Och, jo jo ju sådana sen, saker sen, förstår, sen, sen, förstår men, fel, sen fyllde de på avdelningen med mm. nytt folk och knarket var tillbaka. Jo ja jo, jo visst. Medvetet medvetet. Ja, jo. jo, jo, men såna saker, det kan jag hålla med dig om. Det... Men eh, just det där med, med, med trasiga leksaker då, så att säga, att veta varför man sitter och den där dikten som du tog där, eller sången, eller styrket, där. Ja, att det, jag menar, det vet man väl innan, och jag skiter i, eller vad var det du sa, använder uttryck, jag struntar i Kärlek och smek och snus och allt sånt där. Sånt. Ja, han struntar i allt liksom. Ja, det var väl därför den har där Ja, nu känner ju inte du konvalgen vad jag förstår va? Nej, nej. Jag vet ju. Men, alltså, du, men jag du kommer du, inte det här mer. Eftersom alltså, vi pratade i radio här, du, du, här för. Jo, men Lasse, jag kommer alltså så småningom tillbaka till den här radion med egna prylar va? Mm. Och då tänker ju jag göra det. Nämligen detta som jag inte, vad jag förstår ingen gör i närradion. radion. Jag tänker skildra samhället underifrån.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 Alltså man håller på att spränga de här tunga stora kasernerna, man flyttar ut folk till bostadsområdena och vad händer där då? Jo, de blir folk förbannade och skriver långa protestlistor och säger vi vill inte ha några jävla dårar i vårat kvarter för då går våra villapriser ner. Ja, mm. Jag, jag menar, vill att, ska vi inte ha ett höra men menar, ett där... fungerande socialt samhälle Jo, jo men där alla. har du det att där har du precis samma funktion som som det gäller varje var. Jag brukar ha tagit upp det tidigare i radio, men det tål att upprepas. Då kommer man tillbaka till den gamla, gamla uttryckssäktet. Där vargen finns, där finns vargens fiender. Där vargen inte finns, där finns vargens vänner. Och det gäller oavsett om det är invandringsklyttig politik eller socialt utslagna människor, eller... Ja, kriminella eller vad vi nu sa. Så handlar det allt om det va. De som vurmar och vurmar och vurmar om någonting va. De har alla de här människorna in på knutarna. Naturligtvis. De bor inte där va. Nej, naturligtvis. Sen finns det en och annan idealist va. Som, som, som arbetar, som gör ideella Bränner arbetar. Ja, jag, jag tänkte att du skulle tala om det här med, med nya gemenskap och så också. Jag göra en reklam för det. Ja, jag vill säga några ord om det med sen. No. Men att det... det jag men, det är ganska sällsynt egentligen att man ser någon människa nu som ja sitter mitt i ismeten som talar om det som den som sysselsätter ens vardag med va? alltså de ser det in på livet va det mesta ser det ju folk bara som sitter och hycklar va Sen får de ett den här hjärtattacken sen va, När, när, när verkligheten, kom. Ja, verkligheten Man kan man ser så här Vi kan ta som exempel då Det var ett behandlingshem Ut mot Var det mot ja, det ska Jag ska låta det vara osagt Det var i alla fall ett behandlingshem För då frivilliga Narkomaner då som Eller då som skulle Ett sådär miljöterapeutiskt Behandlingshem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 Vore menar, Det bästa skyddet för att ens barn inte skulle bli narkoman Det vore väl onäkligare att se människor, utslagna, människor som kanske fristnar till då va? Så de ser att de bara åt rätt håll va mm. Och en, menar, se hur folk blir utav knarket va Från mm. ja, hela uppväxttiden uppåt då va? Och jag menar det här gällde ju som sagt var frivilligt, Det var ju inte någon som skulle tvångsisolera sig enligt några sådana LVM-lagar eller något men där, man kan ju som sagt bara undra liksom, är omöjliga med det här föräldrar, Men det gäller ju just deras område bara Jag menar, hade det gällt någon annanstans på andra sidan stan så hade de säkerligen varit positiv av va? dem. Mm. Det, det, är det, så, det och... intressanta med föräldraföreningen mot narkotika är ju dess allra tidigaste historia för den är ju rent miserabel va? Och det har de ju gått ut och sagt också på olika sätt offentligt va? När de startade upp sin verksamhet va? Då gjorde man miserabla grepp liksom va? Man skickade fram unga då och frågade till längre ändå då på, på sitan och på gatan alltså om man hade någonting, ja så alldeles mycket ska för ha för, ja, jag väntar väntar lite jag ska bara gå och pengar, så den här unga killen då. Så kom det till helt gäng va, och bankade på den här langaren då och spöde upp honom och tog ifrån honom knäcket och pengar och allting och så fram till, till, till närmsta snutbuss då med honom va. Och det här gick man ju emot sen va, man tyckte att det här var ju alldeles på fel va. Sen så en sak som ni tog upp med den här killen nyss då, det här han pratade om det här med legaliteten av narkotika, det där prövades ju på 60-talet och vi hade ju en stillbildare som tyvärr har gått bort nu, för han var intressant. Han bar, det var ju han som spred den här så kallade smittteorin då, va? att låta de knarkarna då och de, deras föräldrar bo, bo, bo ute på öarna och knarka ihjäl sig, Och det, det, allt, allt det där som han står för då i sitt stilbildande av hela knarkdebatten ända sen 40-talet och fram till eh, han går bort då va? Det var ju Nils Bejeroth Ja, jag tänkte säga det. du vet, jag hade ju en stor brevkorrespondens med honom va? Men tyvärr, det där försvann ju, och det har jag ju gått in på i tidigare program och så vidare, det försvann ju tyvärr för det var fingrar som var inne och plockade bland mina <coughs> grejer. Ja, vi har, vi har, vi har, jag fick reda på idag och jag träffade en, en, en dam på, på, på tunnelbanan när jag åkte hit och eh, äh. hon eh, hade fått höra att du skulle nämligen komma hit. Till ja, jag hörde idag. någon det ryktet. Det hade tydligen gått och, och hon hoppades att det inte skulle bli någonting hemskt som sa så. jag sa det blir det inte vi lär det inte bli Men ja, för de skulle lyssna så Så att det, så jo, vi har men, lyssnat jag har, i alla fall Jag har i alla fall hört också det där ryktet va Att jag, det, det påstås att jag gör ingenting för de utslagna och så vidare Nej. Jag kanske ska berätta då bara lite kort va Som jag nu lånat den en stund då Trott, jo, Då då, Är det så här va, att jag är alltså en gammal skåkkille va När jag var 16 år ungefär va Då blev jag politiskt medveten Då började jag inse va, att jag ingick i ett vårdsystem där det satt människor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 För det räcker inte med att man sitter i närradion och läser innan till en bibel och pratar och pratar och pratar. Och så ringer folk in och säger, som idag när jag hörde den här kvinnan ringde in då. Och jag tyckte jag aldrig var ju så fantastiskt här va. Först ringer mm. en in och säger då att ja, jag har ett problem här, det är en människa som får illa och så vidare. Och så sitter jag mycket noga och lyssnar på svaren. Och vad, det är rena bla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 Så de sa bara det en nej du ska inte gå med våra ungar, stick. När jag hade gjort de här försöken några gånger så insåg jag ju att det är skillnad på vilken sida om staket man, man befinner sig. Va? Så jag tog att mig. jag levde ju mitt liv inne på, på instruktioner. ända till jag var 16 år. Då sa jag en dag, nej nu får du vara nog, nu, nu kan ni göra vad ni vill med mig va? men jag skiter här, nu ska jag ut från det här ställena, jag, jag vill inte vara här numera. Och jag, jag hoppade av från karusellen, jag blev långhårig, jag började demonstrera jag blev politiskt medveten, och det var då jag mötte en kille som hette uh, Pyret Moberg uh, Nebus Delight, alltså från början hette de, då var de alltså FNL-rörelsens egen sånggrupp va, musikgrupp va? Men han sa till mig en ja, dag väldigt viktigt, och det var den första, första grejen när jag började verkligen reflektera det, det här med droger va? Då sa han till mig så här: en socialist förstår det där ja. han, han använder inte narkotika Och då kommer vi in på den legala narkotikan Vi själv på en liten marinellgrupp på några hundratusen människor i Sverige som är narkomaner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 På sin höjden, trio. Jo, du Elias, eh, eh, mycket riktigt, du, eh, men du, jag jag avsluta, du har sagt... Ja, du ja, ba, men du, jag vill bara avsluta med en liten aha. kort grej till här. Ja, ja, så. Jag den heter, bara den den heter jag. Helena finns inte mer. Och så. ni som ligger ute i natt och lyssnar, tänk nu på vad jag läser upp här. För det här pågår just nu. Just nu ligger alltså folk ute i kulvet där. Folk ligger under Stockholms 60 mil långa kulvertsystem. Folk far illa på Manklinas Folk far illa i parkerna. Folk far illa överallt. Och de finns bara kanske 50 meter ifrån er. Så ni kunde ju åtminstone se till att era portar öppnas så att folk kunde komma in och lägga sig i portan och sova. Det lilla kan ni bjuda på. Här kommer det nu. Elena finns inte mer. Det är ju samma bokhöv. Kvävd till döds i en kallad värld som aldrig såg dig för du var död. Kvävd av ansvarslösa barnresörer. Kvävd av förstenade patientresörer kvävd av förblindade robotar kvävd av blodlösa blodsugare du fick aldrig finnas ingen lät dig i 21 år överlevde du som krycka åt andra sen var du inte mycket värd tyckte storebror i stod hans armé för att lära dig i din plats det var boskapsskötaren psykiatri slavdrivaren träning målarmästare anpassning mördaren likgiltighet den blinde här diagnos den lata frutablett Regissören beteendeterapi och dekoratören arbetsterapi och avguden arbete och formgjutar en norm, strypar en gränssättning, sorterar en statistik, De domtören Besseweiser, roboten vetenskap, trollkaren känner inte efter, den hånfulla narren hjälper dig själv. Och inte minst personalombudsmannen var tacksam och blev bättre. Alla hjälpte solidariskt åt till slutligen generalblinda verklighetsflykt. Han för att sända sin beryktade kopral hospitaliseringsrisk för att snabbt och diskret ta det till Mor mortaliteten är hög i denna sjukdom eller inga terapeutiska insatser ett, terap ett terapiresistent fall eller det finns inget vi kunde göra vi kunde ju inte riskera att hon blev inberoende i kliniken vi kan inte ta på oss ansvaret för hennes stöd eller, eller, fanns det verkligen inget såg ni verkligen ingenting ditt eget liv fick du aldrig ha Helena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 Bättre död än narkoman, bättre död än omendagen, bättre död än levande, bättre död än dyrbar skamfläck i välfärden. Värdigt har du fått ditt liv. Värdigt har du ditt lidande Helena, stolt och tyst mötte du din påtvingade försvining, likt en dödsdöm på väg till savotten. Inom dig har du du ditt plågade, skrikande liv undan draget, gastkramande Gamarnas skänningar, bara dina tankfulla, genomborrade ögon avslöjade vad du hade fått lära om din omvärlds cynismer, fördjugenhet och blindverk. Du hade redan avslöjat dina mördare. Värdigt lämnar du också denna värld utan att förvana, utan att förnedra dig själv för dina bödlar. Nu, nu får du äntligen vara i fred.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 Ja, och, Ja, det var ju tänkvärt Ja, ja. Tänkvärd, Alltså, jag blir, jag, blir, jag blir ju arg när jag tänker på att där ute sitter alltså kanske 40-50 000 människor förvarade För att kanske ytterligare 70 000 människor ska sitta där och ha arbetstillfällen Jo, men det, det är ju vård för vårdens, vårdens skull jag menar, Förr i tiden hade de ju lobotomi, nu heter det, vad heter det nu? Eh, de här piller när de stoppar i så de, de det är på av alla möjliga. Ja, det är Anna franil och vad heter de kallar? Sobril, så bril, vet du. Det är populärt. Ja, ja, Sobril, ja, det finns ju det finns ju till och med präster där på sig, så Ja, evangelister och Ja. Ja, det är med, kanske eh vad heter det? Ja, ja. Ja, men alltså det gäller legalt, legalt eh, missbruk då eller så. Ja. Men vad jag ville säga där du sa en sak, du pratar om 1 maj. Mm. Och jag, som jag anser så har denna Just man firar Första maj, det är ju arbetarnas högst, högtidsdag ja. Och för förvisso Så har det ju en gång i tiden Första maj betytt någonting jo, ja. För arbetarna va? Men idag anser jag att Dessa socialister Som den, den Så att säga skepnad Som de har idag Har, har förrådit för arbetaren den, Så att säga Den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 Ja, ja. Eller AN heter det Anonyma narkomaner. Som jag har bildat en undergrupp för barnen också till narkomanerna. Vi har A, anonyma narkolister. Vi har länkrörelsen. Vi har värdandi. Vi har en gemenskap. Vi har en mängd olika sån här saker runt omkring oss. Och jag tycker alltså att sitter man och säger att man har själavård. Sitter man och ska hjälpa människor med hjälp av vad Jesus lär. För han lär mig massa saker va. Och han har lärt mig någonting Jesus. Och det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 Inleder med att tacka för, som han säger, de välbehövliga programmen. Och han fortsätter. Jag tycker att alla partier skulle ställas inför en kanske pinsam fråga. Har det någon betydelse om Sverige får en majoritet av så kallade svenska medborgare av icke-nordiskt ursprung? Själv förstår jag inte hur de skulle kunna svara något annat än att det skulle vara helt i sin ordning. Därför att gammalpartierna helt saknar patriotism och nationell självbevarelsedrift i sina idéer, program och sin verksamhet. Svenska partier som inte bryr sig om ifall det är svenskar eller andra folk som styr Sverige. Det låter absurt. Och så absurt är det om man ska ta partierna på allvar. Sådana partier gagnar inte de ursprungliga svenskarnas intressen. Denna information måste bryta igenom massmediacensuren och järntvätten. Detta måste ske fort medan svenskarna ännu är i majoritet. Det verkar vara utomordentligt lätt för vem och vad som helst att bli utnämnd till svensk medborgare. Detta påminner om den romerske kejsaren Caligula som utnämnde en häst till senator. I juridikens värld är allt möjligt Avsluta denna brevskrivaren och vi tackar för det brevet ja missförhållandena på södersjukhuset växer patienter som inte får dö i enskildhet korridorer fulla med patienter som inte får plats på salarna sjuka människor som skrivs ut i förtid för att bereda plats för andra ja inom sjukvården ska det sparas det har gammelpartierna bestämt men när det gäller resurser för massinvandringen till Sverige, då ska det inte sparas. Tvärtom, då synes kassan outsynlig. Då ska det spenderas. Och massinvandringen till Sverige kostar oerhörda belopp för skattebetalarna. Sen ska vi referera ett litet avsnitt från en jönsändare. Här är en tidning nyligen. Ryktet går att Stockholm ska börja röja i Hansta på Järvafältet norr om Akalla för att bygga Sveriges största förort. Detta måste förhindras. Stockholm tror sig kunna minska bostadskön genom att bygga i Hansta. Men det paradoxala är att om Hansta bebyggs så blir Stockholms bostadskö inte kortare. Hansta är nämligen inte avsett för stockholmare utan för den elit från in- och utland som ska rekryteras till den heta zonens arbetsplatser upp med fyra mellan Stockholm och Alanda. Ja det är så sant som det sagt. Alla som protesterar mot att Hansta bebyggs uppmanas att ansluta sig till Sverigepartiet. För här märks protesten. Nästa eh, möt, öppna möte som Sverigepartiet anordnar är Grum. Eh... Ja visst, alltså okay, jag, jag, jag gick väl lite hårt fram där. Men vad jag ville, vad jag menar med det att det är ju rätt lustigt när man hör Bengt Westerberg prata nu till exempel med Bert Karlsson han hade debatten med Bert Karlsson då, då pratar han ju om till exempel ja kan du skicka hem bosnierna? No? men självklart det är väl ingen som men han, han, han nämnde inte ett ord över alla andra som är här som det absolut inte finns något krig i i deras hemländer som till exempel Chile och vi har massor av andra länder som det absolut inte är i, vare sig Iran eller Irak eller krig exempelvis och så vidare och så vidare och som reser hem på semester och allting jag menar, de upptar ju de Potentiella platser som de här bosnierna Skulle kunna, eller hur? Men det är därför att man inte har använt den flyktingpolitik Som vi förespråkade långt tidigare eh, Att, jag menar, folk skulle inte ha eh, Något permanent uppehållstillstånd Som flykting i landet Utan man, visst, man kan ta upp och hit människor tillfälligt, va Men när det är fred så är det dags att åka hem igen va? Ja, just det, kilenarna exempelvis ja, Givetvis uppstår ju det här problemet då Att, att eh, Uh, det är inte så lätt att åka, åka hem igen va? Och anledningen till det om man gör en motsvarande sak, om i Sverige skulle det bli anfall av fienden då eller om det nu blir som vi har tänkt oss att, så att säga, som vi har hjälpt Jugoslavien med etnisk rensning så, så får vi ju hit den andra etnisk gruppen och det blir ju bråket här istället, man förflyttar problemen, att vi själva får problem här i landet, om vi då svenskar då och de som har råd att lämna landet sticker härifrån, mm. och sen sitter och, och, och gömmer sig då, vi säger att vi åker till Chile va, och gömmer oss i Chile då medan revolutionen pågår här i i, i Sverige. Och sen när det är bra så, att säga, så kommer vi tillbaka och säger, nu vill jag ha tillbaka min lägenhet och nu vill jag ha mitt jobb och nu vill jag ha för nu är jag här igen. Mm. Då är ju ris risken då, det som händer då, att man blir kallad för förenare va? Mm. eller man, man är ett svin, man har, man har svikit sig på att komma hit tillbaka vad har ni, du som hade råd att sticka medan, eh, jag menar, kan tänka så att folk säger det då va? Att mm. du som hade stack med mina söner och min brorsa, de har stugit det där kriget var och så kommer du hit och vill ha tillbaka din lägenhet, var mm. ett helvete Ja men det är ju så, så att det är ju klart problem för dem som har svikit landet och lämnat landet då För att de hade råd och att de som inte hade råd tycker jag, ja, men det är en omvänd eh, Men alltså du själva, då finns ju då som en eller annan anledning folk som eh, kanske höger eh, upp i, i regering och författare och sådär som kanske regimkritiker, att lämna landet, men då, då ska de ju i alla fall alltså bestämmelsen ska vara så att då får man ju återvända till hemlandet om mm. man nu inte under den tiden man är i landet skaffar sig en ja, en partner då från, från säga, i Sverige då en, svenska då, en svensk kvinna eller svensk man då blir det en annan sak, då kanske de för familjeförhållanden, men om de själva lever på, i sin värld, i sitt med sina landsmän Då finns ju ingen anledning att de ska bo kvar När Om de kommer hit på gången att de flyr så, så, så Och hade de gjort det Det var det vi skulle komma till mm. Då hade de den. Då hade vi haft det mycket enklare här När det gäller alltså ett problem som upptå, uppstår I vår egen världsdel I, i, när, när, I närheten I när, ja, närheten var I, i men Vi kan ju ta ett annat exempel Anta att det exploderar till exempel I de baltiska staterna nu och så har vi då alltså det här antagandet. Först har vi stugan full. Sen har vi de här 40 000 bosnierna med anhöriga vilket gör 80 000 minst. Eller hur? Och så sen så kanske det smäller typ i Estland, Lettland eller Litauen. Vad ska vi göra då? För då ska vi ju naturligtvis... För då, då, då är vi ju verkligen ett närland om jag så säger. Uh -huh. ja. Jag ska bara alltså kort ta några exempel här. Alltså mångdubbla flyktingstöd står maximalt antal flyktingar per år. enligt dagens avtal. Som till exempel Botkyrka kommun per år då 140 invandrarvägets nya förslag 587 stycken. Och så sen jag kan bara ta lite stickprov för jag har inte lust att Stockholm Stockholms kommun 1800 då per år. Nej, det ska bli då 5700 så det är ju en otrolig belastning de tänker ge. Jo, sig men på. du det här Nu är... ska du veta det att det här är Alltså maximalt antal flyktingar per år enligt dagens avtal. Och då är det alltså flyktingar. Men man, vad man inte får glömma bort va. Eh, alltså genomsnittsantalet då på, på, på, på en flykting är eh, två stycken här anhöriga. Det är alltså genomsnitt då va. Det finns ju de som får i fem anhöriga och det finns de som får i tre. Men genomsnittet är att det går så att säga två. Det blir tre på en då va. Och att, är det här tillfället när så att säga... Flyktingen får ett permanent uppehållstillstånd det är då han kan ta sin kommunplats i anspråk ja, just det. och det är alltså 140 men du får ju alltså ta tre gånger 140, 140. för att komma ut i den verkliga siffran då mm. ungefär. Va, hur många är det som kommer flytta in i kommunen mm. Mm. på grund av alltså, här? för han kan ju inte ansöka om att få hit sina anhöriga förrän han har permanent uppehållstillstånd det är i det läget han får kommunplatsen alltså i samma sekund som han får mm. Mm. kommunplatsen det är då han kan bara prata om sin, ja, Så att de här siffrorna är, man måste dra dem tre alltså tre gånger ungefärligt. Då. Tre gånger till. Ja. Det är ju inga exakt det är tre gånger. Du är inte säkert det. Nej men, men naturligtvis men... inte. Men det är en mark... Alltså det vad man nästan alltså generellt kan säga att det är mm. minst dubbelt. Ja. Ja det kan man säga. Alltså, alltså. Bara för att inte vara... Ja. Gå över kanten åt andra hållet. Ja vi har ju surra nu här bra länge. Hur, hur har du tänkt det Lasse? Ska du, ja. När ska du släppa in telefonen? Ja det är där vi har du... Ja, vi har pratat färdigt, det, det kan man ju aldrig göra. Men vi ska dra det här. Den, det här. Där grabben, jag, ja, det den här grabben, den här boxaren, det, alltså det, hur den här bakvända eh, rasismen påverkar folk, va? Eh, och det här har Aftonbladet skrivit här den 10 september. We Ja, det här var Gunnar på 60 minuter, andra programmet för november 2012. Och vi gör en avslutning här. Det är svårt att veta exakt på tiden. Jag kopplar in även ytterligare ett kassetteck här. Men vi ska ta och avsluta med musik och lite av annonsering. Och så hörs vi nästa månad. Kanske vi inte gör men Jag tror vi gör uppehåll kanske i december och januari Vi får se Annars så hörs i då Gunnar på 60 minuter Den första och andra lördagen Varje månad mellan 17 till 18 Och Oden sad Våren kommer senare hösten tidigare Och sommaren kortare Och kortare Fibla vintern här inne människan frös Och jätterna frös Och även asarna frös Mjödet stelnade i Valhall Särin när djupfrystes Ragnarök Befriade åt död Ragnarök ultimatulet föd Kulturföreningen Jallarhornet och vårt program Jallarhornet Sverige vakna. Ansvarig programutgivare är Kenneth Andersson, tekniker Geo Lindberg. Det här programmet kommer att sända. fell in love with a Mexican girl Night time would find me in Rose's Cantina Music would play and Ferdino would whirl Blacker than night were the eyes of Felina Wicked and evil while casting a spell My love was deep for this Mexican maiden i was in love, but in vain I could tell. One night a wild young cowboy came in, wild as the West Texas wind. Dashing and daring, a drink he was sharing with wicked Felina, the girl that I loved. So it ain't.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 But like it could run Up on its back And away I did ride Just as fast as I could From the west Texas town of El Paso Back to the badlands of New Mexico Back in El Paso My life would be worthless Everything's gone in life Nothing is left It's been so long Since I've seen the young maiden. My love is stronger than my fear of death I saddled up and away I did go Riding alone in the dark Maybe tomorrow a bullet may find me Tonight nothing's worse than this pain in my heart And at last, here I am on the hill overlooking El Paso, I can see Rosa's cantina below. My love is strong and it pushes me onward, down off the hill to Felina I go. Off to my right I see five mounted cowboys, off to my left right a dozen more.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 My love for Felina is strong and I rise where I fall Though I am weary I can't stop to rest I see the white puff of smoke from the rifle I feel the bullet go deep in my chest From out of nowhere Felina has found me Kissing my cheek as she kneels by my side Cradled by two loving arms that I'll die for, one little kiss and the lino, good. Sjöta afton mina damer och herrar när är sätter ett program för kulturföreningen Gärdarhornet, äh, Sverige vakna och vi har den sjuttonde äh, och äh, september 11, ja vad säger jag, äh, nu det är den sjuttonde och elfte har vi och äh, ne, ne, ne, det var Gunnar 60 minuter den sista. Eh, del 2 där. Och den gick ju bra rakt igenom sederskivan, det var inga allvarliga skador på. Jag ska väl ta och sätta upp telefonväxter. Vi har ju väldigt kort tid för det var någon gång kopplade sig inte ut ordentligt utan datorn där på närvarande föreningen. Vi kan ju öppna telefonen en, en nummer. Och vi har temperatur plus sju grader kanske jag ska säga. 1013 hektar på skalle i Och det är ovanligt milt för årets också. Det är 20 grader plus. Och det är skönt, ju det, det. Men jag öppnar i ett nybord. Det är 13:00. Och nu ska jag radion på. Jag väntar om det är någon som ringer. För vi har ju bara eh, sändningen till Halve och det blir så här 60, och särskilt om det hänger upp sig, så tar det ju väldigt lång tid på programtiden. Vi får se nu om det ringer någon här på 81 21 annars så får vi spela en låt till. Jag har <kör> med halsen, i alla fall så här års. Ja, jag spelar en låt till. Kort paus. In 1814 we took a little trip Along with Colonel Jackson down the mighty Mississippi We took a little bacon and we took a little beans And we caught the bloody British in a town in New Orleans We fired our guns and the British kept a-coming There wasn't as many as there was a while ago We fired once more, and they began to runnin', on down the Mississippi to the Gulf of Mexico. We looked down the river, and we see the British come, and there must have been a hundred of 'em beatin' on the drum. They stepped so high, and they made the bugles ring, we stood beside our cotton fields and didn't say a thing. We fired our guns, and the British kept a-comin', there wasn't as many as there was a while ago. We fired once more, and they began to runnin', on down the Mississippi to the Gulf of Mexico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 It was just where a rabbit couldn't go. They ran so fast that the hounds couldn't catch 'em. On down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Till the barrel melted down So we grabbed an alligator And we fought another round We filled his head with cannonballs And powdered his behind And when we touched the powder Off the gator lost his mind We fired our guns And the British kept a-coming There wasn't as many As there was a while ago We fired once more And they began to run in, On down the Mississippi To the Gulf of Mexico Yeah, they ran through the briars And they ran through the brambles And they ran through the bushes Where rabbit couldn't go up from Mexico Oh, there out Oh, what? there's a signal till Hallå. Ja, hallå. Hej Sara. Ja, God, ja. God kväll Georg. Det var ju roligt att du spelade lite amerikansk marschmusik idag. Ja, men det här var ju inte vanlig militärmarsch. Jag tog bara, det var ju så långt här med gunnar, det vet så här det är inte mycket plats att spela så Det ingen... här var ju riktigt det här är ju en gammal från amerikanska frihetskriget. Ja, jag vet inte. Jag tror Jajana, bara jag, alltså, jag kunde hitta. Här fyller de en krokodil fylld med krut i ändarna och skjuter med kanoner och det var bara mord och blod för Ja, otrevligt egentligen. Vi ska väl ta bort den där och ta någon annan kassett nästa gång. Ja, nu har du, spel... nu har du spelat lite krigsmusik här. För imorgon då ska jag gå på Bärwaldhallen och lyssna på arméns musikkår. Ja. Och det får jag hoppas att någon annan gör att lyssnarna också. För det var ju, var ju en gratis konsert där. Jaha. Klockan tre. Så ja. det finns åtminstone en plats över där kan jag tala om. Ledig. Aha. Ja. Det, det är så många besökare så biljetterna är slut. ja, det går ju åt folk gillar, folk gillar arméns musikkår. Ja. Så det är fullsatt... Jag måste säga, var det ju direktsändning av David Långer då? Ja, det var det faktiskt. Han sände direkt, sen kommer det pris imorgon. Ja, såg han arg ut? Va? Såg han arg ut? Nej, inte, han såg ju som vanligt. Ja, nej, de har ju problem nu. Ja, men jag tror inte han var speciellt arg. Nej, nej, men... Det var väl någon annan där eh, som eh, har gjort det där, inte han. Nej, det ska han... jag säga om någon ringer och, och klagar på dem, att, att de som kommer hit och sänder det, det är ingen utav. Nej, men jag säger att de har ju problem nu, killarna där i, som sitter i, han sitter ju i riksdagen då väl lång? Ja. Så nu får de sina fiskar varma. Ja, Medan. men de vet, de ju hur de ska tackla det här. Ja, det vet jag, katten. Vi får Nej, inte... det var väl en olycksfall i ar arbetet, kan man säga. Eh, använder man alkoholhaltiga drycker så kan det ju hända vad som helst. Ja, jag, jag tänkte, hade jag varit Jimmy Åkesson då hade jag sagt så här. Vi eh, ST, pratar ju mycket om svensk kultur. Och är det någonting som tillhör den svenska kulturen så är det ju brännvin och alkohol. Ha, och just... då ser man att när spiten går in, då går vettigt ut. Ja, det är ju därför jag aldrig har börjat. Det är ett gift, det där. Nej, Ja, precis. Och det är och det, det förkortade nog livet också. Ja, men eh, som de här killarna nu vet ni igen. Då brukar, svensken brukar vara ganska tyst och beskedlig, men han får lite brännvid i sig. Jag vet då, jäklar namma, då ska han ut och slåss på gator och torg. Ja, det är otäckter där. Eh, faktiskt att eh, man kan bli nersparkad och allt möjligt. Ja, eh, de är... Man skulle ha en pickad och dra upp, eh, då skulle de fly alltså. Ja men då har de också alltså. Så det inte ja men det är inte säkert de här ungarna har. Utan då... jo, det är det de har så det, det är det som är skillnaden. Här. Idag går, går de beväpnade så alltså, man ska då akta sig för att... Ja eller så att... får man använda något annat också. Eh, till exempel en injektionsspruta. Ja, det eh, de somnar av och polisen kommer att ta dem. Ja, det har de ändå mer av. Nah, hur som helst Staffan, jag skulle bara säga att det var roligt att du spelade lite marschmusik. Hoppas du spelar lite mer lite svensk trevlig musik nu? Ja, nu hinner jag inte spela så mycket om det ska komma in och samtal. Har du någon eh, trevlig födelsedagsmelodi för att göra det också? Ja, nej det har jag inte. Nej, men det ska du, du ska som programledare och programledare Ja, men det, det gäller, när man har ett stort arkiv som till exempel Sveriges Radio. Ja, men det är som, klart att du måste ha. Har någon som står för dig som kan det plocka fram det Det är klart att du ska där. ha en, en. En gratulationslåten och en fanfar beredd, det måste man ha om man ska ha en radiostation. Ja, men, men... Det, det, den är så eh, begränsad eh, resurser, det är skillnad där, när Sveriges Radio kan ja, arbeta Ja, men det i... har varje... även jag har en fanfar hemma om jag vill spela. Ja, men hade jag en eh, biträdande här som kunde sköta ja, det? Ja, men det är, är du som rätta. sköter om det här nu. Men nu ska vi se. Det är bra, vi säger så. Hej, Svejs. Ja, hej. Ja, nu linjen är öppen här på 81 21 -00. ett kort samtal kan vi ta till. Uh, då ring mig samma i så fall innan jag startar. Nu ska vi se om det kommer en till. Hallå. Hallå. Hör du mig? Bra, hej! Det är Lennart. Ja, hej. jag Vad hörde. Det. Idag måste det bli väldigt kort. Ja, jag förstår det för att eh... Jag kom ju hem lite senare idag men jag hörde att det, det var gamla kassetter som spelades upp med honom, eh, Lars Lind. Ja, det var ju Gunnar som har gjort det. Ja, det är kul då. Jag kan väl hälsa till Gunnar, han nämnde det i, på kassetten där, att han hade ont i halsen. Ja, det hände lätt. Han önska... hade ju varit, du, du vet, där uppe i han där, där han, bor, där han också, sa han. Jag får väl önska Gunnar... Att han kryar på sig då för att eh, jag själv var dålig för ungefär en månad sedan jag fick sån här eh, bi inflammation om du har haft det. Det har jag inte haft men däremot eh, <coughs> halsen är mer eller min dålig alltid. Ja. Det särskilt så här års. Du vet det där bi det har jag aldrig haft hela mitt liv inte ens som barn. Och det var så jobbigt för att du vet Det ville inte lossna Och så hade jag huvudvärk konstant i ygnet runt Ja, vad du fick antibiotika? Ja, jag gick efter några veckor, Vet du, jag väntade faktiskt nästan i tre veckor Innan jag gick till läkaren ja. Och då när jag kommer dit så blev jag så förbannad För att Då sa han det att Ja, du har ju har gått. Ja, jag har gått i tre veckor Sade honom, jag börjar bli lite irriterad Jag vill ha att du skriver ut några antibiotika Penicillin Uh, ja, vi är ju lite sådär restriktiva. Nej, men hur är du hör nu här, sköpel honom. Jag har ju gått i tre veckor. Jag kan inte gå. Jag blir inte stort ut med den här jävla skiten. Så Nej, här jag egentligen. vet ju själv. Så då jag... skrev han ut, det, tog ett recept. Och du vet på, <kör> tre, fyra dagar så blev jag betydligt bättre. Ja, det var tydligen en äh, infektion som Sen inte var förfann... resistent på penicillin. Sen försvann den efter, vet du... Ja, efter 5-6 dagar så var jag bra, va? Hade jag inte ja. fått det där penselinet kanske hade ytterligare gått flera veckor, vet Ja, säkert, Ja, det hade, hade ju inte någon tendens till att bli bättre. Och så hade jag den där enerverande, kraftiga huvudverken Det pressade liksom i pannan, vet ja, du? Ja, det blir ju lätt det. Det är har det varit? Alltså, det är väldigt jobbigt när man har det timme efter timme, va? Ja, jag vet ju, jag har ju fått någon muskelbristning i ena benet också när jag var ute Jag är så ont i det, så uh, nu kan jag, det är hemskt svårt att röra sig. Sitter det i vaden då eller? Ja, i vadmuskeln. Ja, det, det knäppte till i den eh, pressen. Du, eh, halkar du eller på något sätt? Jag satt tid? väl snett, det är så dåligt balans inne. Jag menar det kan jag ramlade inte den här gången, men jag till det. Och det gjorde fruktansvärt ont sen jag skulle göra mig. Ja, det kan göra det. Det är likadant tror du, om man vaknar någon natt och man har legat och sovit länge och vaknar till. Och får, har du fått någon sån här sendrag någon gång? Ja, det händer ju att det blir kramp där. Ja, sendrag alltså. det knyter sig och... och det, det där sendraget, jag fick ett sen, för några veckor sedan så fick jag som fruktansvärt Sendrag, det gick ifrån eh, Vad ska man säga, knä eh, Ja det gick ända uppifrån Vaden uppe vid knä eh, Leden va Aha. Ända ner alltså till, till, till äh, Achilleshelen Till helen vet du ja. eh, Det var den jävla knä därifrån sträcktes. Det var fruktansvärt ontgjorde Men man får bita ihop på, uh. Ja jag har fått en blödning In i i musken där och ett stort blåmärke på baksidan. Ja, just det. det kan man få. Man, har, har du slagit i några då? Nej, det, det, det, jag tror jag satt det snett på något vis. För jag höll ja. på att balansen. Men, och så knäppte du det till bara där och gjorde förskräckligt någonting. Ja. Så väldigt snabbt så jag vet inte exakt vad som hände. Du du, några kan rekommendera att du köper. Det kan vara så här liniment. Ja, det finns ju. Jag får väl vänta. Och nu finns... var en läkare som sa att skogar in till en avdelning, Men vad ska de göra åt det här? Att ja, de kanske kan ge dig någon eh, muskelavslappnande. Ja, men jag får ju inte mediciner om jag är så hopplösa. Med men det. grejen är att du kan köpa så här liniment. Det, det finns allo-V heter det. det kan man massera in var runt området det rör sig om? Ja. Det brukar öka blodtillsfärd. Strömningen alltså och det kan lätta då på det där besök. Ja jag har väl dålig cirkulation i benen oh. tror jag. Och mina min kläder är för kalla. fryser i också. Ja mina kläderna. Det, du, har, du går för tungklädd då? Ja jag måste ju. Jag har ju inte pengar. Har, har, ju du köpt ingen, har du ingen vinterjacka då? Nej, inte Jacka. Det är en fruktansvärt stor rock. Och den är inte rolig för den har knappar ramlat bort. Alltså. Ja, jag såg det. Du hade den på den när vi var på Polismuseet, tror jag. Det är en fin rock annars. Ja, men den är fruktansvärt tung. Ja, om men jag vet. skulle jämt. vilja vara på den där ön, då kan jag ha nästan inga kläder alls. Det blir ett blabastkjol och penisfodral. det Georg, du kan vända det vet du också till... Eh... Det, det finns ju stadsmissionen man kan du gå till Ja alltså och, det är lite svårt att hitta här, ja, men, Storvuxen De förstår det nu När julen börjar närma sig Det är med företag som skänker Nya moderna fina kläder dit Och där kan du gå dit och, och säga till dem att jag behöver ha En vinterjacka Mössa, tröja, strumpor Långkalsonger och så vidare så får du det Ja så ja du, just det. Och, ja, är det var någon, här, någon du som dit. sa att jag skulle gå till överskottsmaterial. Vänta, kommer, kommer du dit med den där överåken och säger att jag har bara den här och några knapparna låsta. Jag behöver en vinterjacka. Ja, då hjälper de ju dig, får ju det. Stadsmissionen. Ja. Och sen kan du också vända dig till Frälsningsarmen. Ja jag jobbade ju till och med på en, en, ett, ett, ett sånt här återbruk. Men alla kläder var ju för små för mig. Och, det, och den där eh, förstånden där sa inte hittar några skor som passar. Det här är ju elefantfötter, vi har bara kläder och skor för normala människor. Vad har du, du skonummer då? 46 F eller 47. Ja, det är väl inte så jävla ovanligt. Jag vet en kompis till mig, han har 48, så att... Ja, nu börjar klockan bli väldigt mycket. mycket, nu måste jag bryta. Lyssna, du är rätt vuxen människa va? Ja. I